ان تاغه خه خمد يومه شرزه ور سره خه نو ډیره څنګه ده شامه کوه مته کی کودای کوله زته ورغلو زکه دې ډیر مالدار ده ته شي دې جوړیږي کې قزانی نو په تنه مېږي چې ریده ز پکې مون دیو پمه پای وله سلام د جولان اورونو په لامل هغه دغه د سفرناک پیغام بر ان تاریخ کې داسې شخص نه یې پیښ خلک مثال کوي خریدا یوب یوب صاحب دا خا یوب صاحب و وڅکور عبدنا ایو کا زما بنده ایوب ناشيبه دا مسولته کوي اذن د ربه تعوک چې د زهريو ګلخ پن لپتا انني مسني الشيطان بنصم عذاب سيرى رسومات الشيطان تكليف عذاب بدت على سماه تكليف ورسيل ندهنا وجهه الله يريدي فضلك يا مرتضى كون له صبارهك تشو انني مسني الدر وعن بارحم الرحيمين خدای او خدا ورطوئی ارکو درجلک او اخباه فر اخلاس اکا او اخلاس اکر او مختصن بارد و شراب دا ایخی بودی دل امبل دا د دسکل دا پارا او لامبا اوسکا او بیل امبل شو او خدا ورطوئی او ووحبنا لگو اهلو منگو بخدتا اخل لده یعنی سمرا کو وعلم چی اغشتیو تی بینبالا وَمِثْلَ هُمَّا هُمْ, هم عَذِي سَرَ نُوْمَا غَمْرَ چه سمرا زامونو دو چن خدا اواركا او زامونو اصفر لسي قشو رحمة منا دارا حمو زموند دا طرف طبع وذكرال اولي او دادا نسيات خدور دي دو خياران خلق دفع وصل اللہ وطلقه وطلقه خور تسیوي وخوز بيدك فخسن رعوانا فلاسيا وشوراء مواخو فادرب به واپد وحل ولا تحنس قسم خير دمو معطا قسم پورا كان خلائطا اكورتا يا عجيبت قسم قول دي جسد وخوز بیادی که دخسن راوال فلاسی و شورد و خو فدرن بی والکوکا ولا تحنس قسم مماتا خاک سری قسم دا خوڑلی چیزو بدا افلان کیسل غزاروا نو قسم بے پس ما پورکی نو دا کسل دکی راوالی او یو غزاروه ای کنا نو دشار تا دی پکی یو دا چه اغار دکی و دا غشار اوالو کراش گو ام دا چه سن آسو خوگو مشی پی قسم نوزی او کناسی اوالی کی دی پی نو دیمنا قسم نوزی یوه گو ام دا خدای ورطا یو حیلو خودلا حیلاغ کارتا وای یو تدبیر صدی اختیار کیچی در ظلم پی نا, نا, نا پیزان بچ یا یو مظلوم امدادو کی یا در یو ناروان خبر نا پیزان بچکی یو سلی روان دی تاسا دشمنان پی را پاسی پار تعلی که در زمارون تستاسو دشمن بارده چی در یو حیله اکده مسلمانان طولو ندی که ندید اب اخلاص که نو حیله دی در پارا جو ناروان پیزان بچ کی د مظلوم يم دوکی نو داروا او کحیلدا رواه ناروا د روا کول د پاره کوي د دوکی او د ټاګيرا نو دا ناروا یو سړی چې علا زکات ورکي شکور کې ولی حساب کیږي د پاسه پنجوار اورل کی او ترې مناسب دا, دا قبول کړه زکعات تنا اوی جوڑ دا اوڑو دی جانا اوڑا شکور اوڑو دی جانی اگر در ندی صاحب نسخ راڑی تا نا از اوڑ چار صدق یو خلق ویڈا گئی واجیو دا سکار بایکن نوچه اگل حلق چارتا مسافر بیلی یاد تالی بیاملہ چراسه دا دا اوڑو دی زکعات تیوالا چا ابا واقشتا قبل بیئی روان میں شود رئی گئی و خبر اکم اور تو اتصکی کې دیره کی دے بس ہیں مثلا والا د لسرو په والا داشکو اوره پره را هغه به هغه بس لکو چې د پندورو پوسیتم مې دې څوک والا کوه چل کېاس تدې خو زکاته یي دغه پر سره دوه یا یو سره زکاتي یا ورسې پات خزه تماله ورک دی یو ځفه ما دا غره د دې د پالته نهم چې ها اږي دا دم چې دا ناروانی روانې بلکی زم عالمان وي د دو قسمه مجرین دی یو دکات ور نه کو بل د خی د حکم خه ککر دی یو سری دکات نور کوي خو یو مجرین دی او چې داسې طرریخه اختیار وی دو قسمه مجرم دی دو دغه خدای د دین سپکاوی او که هاتا کې داغه ته گیه یوه دیانو باندې خالد راځ اختیار باندې نو نیرونه یو خدک دندنه کوو نیر نه نه لختي ماغو بو کیه راځل کبان د خدایم جهان او د خلک پرګوم وله دي ناس بو وعده ته لختي دا او پکې راتلې کومان مرادلم نجداغه بدک شدی او پکې چم کی هو هر سړی به دا زمانه پیغمبر او ته له کده خنه ایمه خدا پر اسکار نه کده اطلاع پر زینی سو خدا له تور مخ زنجیران جوړ نو که شانچل کله خوته بوخله خوزه فاونده لا فتا دی ضرورت احیلی خنی د بیل مثال د بخیم خلق د اسقاط کی حیلیک یو سړی مالدار حدا یا لره نه دیری تاجستاني حيله تاجستان چو سم را مونزونا پی پاتی سم روجی دی پی دا برابر ایساب دی کی دیومون بدل دیو سرسائی امری فتحانی امری دا حیل آغا وحکی کی دا یاد دا رئی غریب دی هغه سی رغنم و توفیق تی آو پاگکی ساب کے مونزونا پی دیر پاتی روجی پی پاتی چی پلسو لسو منو نخ خلاسی گی ناغید پاک دا, پا دا سحیلو کې د دا فقیر تور کی او فقیر ته پذل کوي خلاصوي چې را تاسو را بخدا یې فروغي زموږ د دې دا د فقیر له ورک نک هغه ورکینه مې اند چې واغې بل توبه خو پرشتیا او د زړه یې خلاصه کمین سکویزینه په نو دا بورت نه شویل دي ته ور ضرورت یوه خان سلیمونش هغه فار دایری ته ساده خو یې ساب دې چې سم او د سپی پاتیا وی را ورکي د زلون یو طرح کې یو سړی د ظلم نه بچ کې دا ناروونه بچ کې نو هيله مولکه هيله د دې لپاره نی چې ناروا کارته وروکي د بازی لپاره خوځي خرسه نو خوځي خرسون د سور وغوخه خورات اصل دنیا دمن خرسي نو دا تاګان بوله هلوکي وې ده خو ما هرده الکه په ماهر باندې پلان ډاټ سنې بې سي واني اتيا زره ځلکه سلور لکه شپګلکه وانه میووش بلار به دلال شي غانه راتو خلک ما هر خدا خزي حق ته وینم دې ما توبه خړې قسم نه کوي واني دې بخښي جنې دا خو خلک نه چې دا هون ګره په خوشاله او زه به خلک خو به یو پلار ته بلار توبه خیر خزه به شپګلکه وروځه دا اخيلې وینم دې ما هر ما هر خچه محری محر خودا خوزی حق تایی بیا غیل نوار که یا اختیار نیشی استعمال اولا نا غکوروالایوائی خوان کو وی دیبانی خمون پیسی ویر کردی دی و ما شم تیکی نی اگلی ٹک تا اگر غیشتی دا خرسولنا روا کرده دا آیا دا, دا کسوک بحیلو روا کنو دا صخ مجرمان دی دا دو قسمه مجرمان شو یو خدای چې خزه اصله فرسا کرا دا چې د خدای د دین پورې ټوکی کوي زمدا بدلونه خزه په خزه بدل ورکوه دا بدلونه د دا تهوری چې کوم خاومونه خزه خرسه ییږي د بدل کوي یو خپل ولو کې خلق کوي هغه ته بدل نه وي مثلا خلق ترلوریان ما ماگانو دیان رویریمی د سړی رویری اغز ویلو کې خپل لو ورل اږي پورو پورو امهاري اودا بدل هغه بدل کوي چې اویا شلول لکه روپره یا په کلور راکا مده بدل بدلوي دا بدلنا وله دیل تکان بازار ماله یارم ټگی کوي اغه ویله هیله کوي دا ناروان کار د جرم دې دا د وقسم مجرمان شو یو خد اخو رسول الله حکم شاته ورز او اغه اذا سخدرم دې درې مزه ګونو کې دیگر سخ جرم دی ایو کچھا بدلو کنکاب بلکن نکی زمون مذہب کم سخ کو ہوئی ککورونو تے بوتلی نو اس جدہ جدہ محر پورا مقرر کی چی سنگا دا رواج محری او سیخو بوتلی رو شرک تکڑی نا او سبیسلا واپس کرے او کنی بوتلی نو شاک شو نو دا سخ مجرمان دی دا ریتیا خلق کابل کې بازاراله کوکی او وزیرستان کې بازاره قومونه کوي او بلوچستان کې بازاره قومونه کوي هغه ورته ایمونیانو ته یلا خدای باندې غانو د خدای ناروا ته ناروا وي خدای رسول د خدای خر رسول دی دا خپل بس تاسو خلاف بغاوت کوي او بدلونې بنګړی دی دګی علامه کوي چې د صح په دې نه دا وعده تعلق د یوازې نه دین اولاد پیدا کی گی زامنت پیدا کی گی نسلسلہ دا نصب دا تول دی پا خراب دی نو که حیلہ سری دا نارواع رواکی پا لی بانده نو دا داخل کار نده او که یو مظلوم پی دا نه بچ کی پا یو حیلہ یا یو نا، نارواع کار کسری مبتلا کی گی تی پا حیلہ بچ کی نو دا جای زرا. ایس چونکه ایوب علیه سلام قسم کنه لیو چیزا با دا خود او آمد یا غذا را او اغا و مظلومه اغا بخبره و او دوم وفاداره چی دا, دا خدمت کرده او داس خدمتی کرده چی پردی خدمتی کرده دل دوده را را را من خدا تداغی خربانیم خواه خواه خود خسم کنه لیو شیطان بانی خودی رو سکیگی بيبته بی په خار چې تا ته تاسو ولې دا کو ما تاته د حکیم ویلي اбяشي ار ته دا خبر وکړه چې خاوند ولې دا وي چې زه خکرم ته په دې خبر نه پیږي نه پدې پکار شو نو خوي په چونګې مظلومه و او نو خوي په پرته ځسل گزار روانه چلے ورته او په اسامه پیناه دوی مدام دا کوي او سری قسم کوړي لیک نه راوا قسم یې قسم به پور کینا دا غي کفاره بادا کی دا قسم کول دي چې دا سړی واجب نه ا قسم بنه پوره کوي او کفاره ادا کوي انا روانه کچا قسم خو کوي خو بنا او کفاره ادا کوي چې دا سړی دا قسم خو دا شراب بس باسکم دا قسم خو دي چې دا جواري وکوم قسم بنه پوره کوي بنا او دغه دوی کفاره ادا خدر پاکوی <وي> ایوب علیه السلام تا وخل بیدی که جخسن دعوال پلاسیو شورا قدر بیه وال پوکا ولا تحنس خیر بقسم مماتا تفارب وربانی رانش انا وجدنا صابرا خدر ایمون منتده دی صبرناک داسیو صبرناک بندو نیم العبد بیخ بندو زمان اینه اواب بیشک دی خدر جو وصلى الله وطبعه <تصفيق> الحمد لله رب العمين والصلاة والسلام على سيد الأمياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحابه الجمعين أما ذاك بالله من الشيطان واجم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر عبادنا إبراهيم وإصحاقا يا عقوب وليلعيدي والعبصار اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ان ذِكْرَ الدَّارَ وَإِنَّا هُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخِعَانَ دا دین محق بایان چی اخیری سبق مویلو اغد حضرت عیوب السلام بایانو دا اغد صبر اغد امتحان چی خضرطاق پاککلو دوستانو دوسن امتحانات راولی او دا غب بیانی دا دی قومو دا پا ای برک ناغین اپس کلے پاکنو پی غمبران تا اجمالا اشاہ کئی واسکر او امت تا دے زمان بندگان چی براہیم دے اسحاب تے یاقوب دے ولیل ایدی و لفا خارمدان لکار او دلدو دا اکولی بندگان زمان تیرشی ویدی خاندان دا لاسنو دا نظرنو خاندان دا عمل او دا تکر کار او عمل اکسر پا لاسنو کیگی مده عمل نا تابیر پاولی لیدی سا کیگی دا عمل واعلو ورد فار اولی دل نا پسترگو کیگی استرگر دل استرگی دا ذهن او دا دماغ او دا عقل یا جاسوس دی من دا ککر دا پی رمبران آیات کا چیدی عمل خارندان و دا علم خارندان اب صار معنی علم خارندان و دا لیدو خارندان و دا اونل ایدی دا کار روالو پی حضور پاک تخویر دا تسالی دا پاوالو چاہی سنگ امتحانات دا قوم <تصفيق> دا ستر دا قبر ته کوم فاواده جنات در دستري دي نتوما واسکه او دا دې چې څنګه خپل انجامه خدای فتح او مسرط ورته او تعالو خدای بركي او دا دې مخالفان چې څه سپيره انجامه رب استاد مخالفين نشي تدعهم نکوه يا دې تا دا سټه کلي بندگان چې عمل او دې دا علم مال ته شامل چیلن مر ثاني دا هم سړی هدايت مهمه ده وکړه سنه چې ستاسو امن فاته یا دا علم د قانون نه او پر سړی نه خپل علم دا علم نه قانون نه کار دا ثواب ډیر نه به دا ثواب ني نو عمل زوی او عمل سره دا رنگیبتی شایده ممکار نکی چیو آسرت تک آمیل کتو زبانی سری دیر پختلا خوب اختلا پیس کی نی من دیر پدیتی شایده مخلاصی نکوی غنباران دا عمل او د علم دا دوار و خاروندان یا وا ویم انا اخلصنام بخانست ان ذکرت دار منگمم کاسکرو جی پا یو ورکرن دیل ایو خاص صفت اگر خاص صفت سلی ذکرت فکر دا آخرت دیل ایو فکر دا آخرت ورکر خدیل آخرت نا دل تا تعبیر پا دار سرکنی داروی کور تا دیل اکور فکر او دا کور کی حقیقت حق کی کور اگر چیتون عمر پا کی بیستو گنا یا جانبتی یا دو زخت ہے تا دنیا پا یا سورزی دی و احنی او خیاری دی وی جن دیا را دی نا تو با حمیشا با آخرت اگر خدای وی موند دار دی صفت پیدا کرو شدی با آخرت یاد کرو نا شی پیرم با حمیشا با فکر کنو موتا با توکر و نکو نا امنا اخلصنا نو خصوصي صفات ورکړل دي له د حاله څخه یو خاصه چې تردا هغه تصور او فکر د اخرتو دي ترامبارانو سره دیشاندار نشه د اخرت تصورونه بعض ځناول یو عجب فکر سعید دنیا طرفنه وباسي نه د اخرت فکر دات دنیا د دنیا په شکل کې څنګه لګي دا به رامنه تا دا رور دا وجنونا برد کی تا دا دشمنین برد کی تب اے دا دی گو خوخت دا پارا ضرور واجنم اگر دا دی مرلیس مکی دا خپل تر در مرکا نزمان مخکی اور ری جہان دا دنیا کار با خیر دا نا موندے خستا دا مخک دا اخرت تصوری نزمان دا تصور دا دنیا د اصلی طرح خیلان ورد جنیا با خدرکینا دنيا برد دنيا قريب دنيا اخذيه ارسوله دي جونده نخذيه وي من ده جيسي فرده فهده اكله وذكره ده شديبه ده اخرت فتركه ده وَإِنَّاكُمْ عِنْدَنَا عَلَمِنَا الْمُصْطَفَيْنَا الْأَخْيَارِ ده اكله بان ده قانده اجي محكي نبونه تيرشو ده زمانكه ده رباركه لمن ده المصطفين ده من تحقليشيوه اخيار وره خلقه نديه دا ما تحكولو ورا خلقتي بيهنبران احكولو ورا خلق ندي ترشوه ذكا حدوه وينهم داكا سرنداتون بيهنبران عندنا زماسا زماسا زماسا قانونك زماسا دربارك لمن المسطفين فاختولو شوي خلقتي على خيار وراه دا خوشو وازكر اسماعيل واليسع وزا الكفل او رایات کا تا اسماعیل علیه سلام او دی امت تا دن بایان که اسماعیل تا دی او دی او دی او دی بایان تیشیدی پا مختلف السورتونو که وان او یسع علیه سلام یسع علیه سلام قرآن شریف تی صرف وم وفراکی زکر راغلی دی نو او نو تفصیلی نه قرآن شریف کشتان آ حادیثو کشتان بیبل کشتاد آیسایان و یهودیان و کتاب ایکی او باب دو باب سلاتینا دیتا ہوئی ایکی ایشع دیتا ہوئی قرآن شریف کیا دیتا ہوئی اسی زیارتی ماں شام کی او خار دی بسر الحریب انو آلتا کدی خخت الیسع علیہ السلام وزکر اسماعیل یاد کزانتا ہو دی امتتا اسماعیل علیہ السلام وارا يا سلام يا سلام يا سلام ما ذلك فلا وذلك فليس على سلام يدينا على سلام ذكرت زويله هذا انا قصبرت طاير من ذلك لكل من هذا عندك عباده ونصيحه وَاِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحَسَنَةً مَّعَ ظَمَأَ فِرَاس دَظُورُ فِرَاس گَارَانُ لَپَ یَوْفَتِ دي. گَارَانَ مَقَارَنَ دَسَبَارَ یَست دي. دَاحُقُلُ مَن لَگَامِن دِينَ عَلاَوَتِ سَمَرَف گَارَانَ لَکَ بَینَ نَرانِ دِ دِينَ عَلاَوَتِ سَمَرَف کُلِ فِرَاس گَارَانَ بَندَگَانِ دِ فَدَ پَاقِ یَوِنَّ لِلْمُتَّقِينَ انجام مقرر دے ماسا ما انجام آخبا اغا سشو دے جننات عدن اغا جنتون دی داستوب دا نے داپا باغون دی داستوب دا نے مفتح تل لحم الادوار پانس دی بای داوخ کے ند دی داپا دروازے دا, دا دی دی مُتَّقِينَهَا دَرِيَّالِي طَايِ کِفَصَوْ فَوْ بَنَاسْتِ يَدْعُونَهَا وَارِبَةَ خَادِمَانَ تَلَبَّى بِالخَادِمَانَ آيَ رَبُّهُمْ بِخَادِمَانَ فَاسْتَوْفَى اسْتَلَكْ وَارِمَ دَخَادِمَانَ بِفَاقَةٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الشَّرَابِ بِئِرَ مِئِي أَوْ دِير مَشْرُوبًا يَعْنِي جسو جندت کی زندگی آدی خداوی واری بدا خادماننا وفاقیتن کسیر حر قسمو میوی وشعاب آق اسم دسکاک سیزون در دنیا کی دا چا پیدای پید؟ کری دا غلوی خرید نا غلوی خرید دوی نپلک چند او کرو چند بخکلی پیدای پید. کری دا ظلم کل روحان سطوری چا پیدای پید؟ کری چه دنیا کی کلاتولو بیجلی را جما که ریو ستوری تانو براده ایسی نو داخده دا خده پاک چیو ستا خکولی وی داخده پا خکولی ستا سنرسی مانتا مکمی روسو زالبو دنیا راتولو بیجلی شپک چیتا که را زندری آدان مار بیجلی یو گنتا که سلور زارو سلور سواتیا مانا را زندری ناقل وی خلیچی من دفعه رای برد دا پیدا که جنب کی بسری زوانی زلیگی بنا دا ستوری زور شو وید این نرمان که فرخ غر چر تباگشو زور شو بوداشو خلیچی او سیز دا میشه پیدا که اگه با میشه آنچه دا دنیا کی گوره رچا عمر یومی اشتی لکه مچ جرچا دومی اشتی لکه را پتنگا نچا دریمه استيله کومله فا بچا افتيله کماش بچا شپمه استيله قرار نه لګو بچا کای بچا ځکاله انسان سپیټالیا یا ک یو کمل څنګه وقال جام دی پات کی دې ما ولی شم متقین فی عذیب دنیوالی په جناب کې یذ اور فیها واریدله فا دمانه و فا که متم تصیرات ممشرا دیره میویو كله مشروه تسدا کوه چې سره کوه کوه کې نو به بل سم وای نظرونه به حاسرات و طاق نظرونه به اخکت ای دا حیان نظر اخکت ای دا حیانه مطلب دا چی بل شاکه به نگوری پردو دخپل و خاون دارن علامه بود ماری پر به دخپل خاون نزیاد خکونه دا یعن دا ی جنب دا به غیرت و زینود تا چی خزی گردوی زان سرم دا دا دا جنب فالانه بود نا جنب دا غیرتی خلقو زیده دا به غیرت پنانه ستاسو په اسطلاکی دا پختانو زیده خدا بینطول پختانو بود دیم پختانو زیده که سغیرتی دا چی پریدی دارس دا دا, دا, دا, دا دا پختانو تی دکه پختانو دا غیرت نوم دیم هم دیسره بابا سره تطا هغه کله بيبياني چې نظرونه به لا عیان مخکته اطه امزوليږي یعنی هغه ټول زمان بيبياني بختول تور کې امزولي نو امزول او دافه دې چې طبيعت یې او شانتي قلوب یې کې یو په سری په خوځي یو ګورېږي د شپې تو کال او بل لدیار نس کال جنم نو طبيعت کې فرق ګورې خدای بابا هغه خار خو دغه دوک او ماشوالا او جنه بوئی چه بولینا مولی من طبیعته او که مهده بودای خزی زور زلو دغیشیوی مرشیوی او جنه او زلو تازای مخده یا خزی دطوری امزوی لی یاو زین دا چه دانیاری خاوندانو سرابا امزوی تیکا دا دا خزی عمر که چه دیر فاقه نو که لطبیعت که مناصبت نو هزی یا بودا نوم طبعیت کې جون ناراضه کړان او څه په شان یا دغه زرمیه لیکي ډیره زړه خوږي لکه باندې او غندې نو خو نو په ذات اغه زنه سام پیدا کړی زنه د ناستند په طبعیت نه را ده نو یعطرا امزولوب اون وختو ګم زول ان بس تاسو د سړیو د خپل شکل کې ودا افاقي د سړیو هم ګیرنی راځي نو ایوان سرونو لندی دیده با مینوی خو دا سری با معمولی دا بریتو نخخ کاری باکی با دنون با یو بانی مویختنی علاوه دا سانوه سنه بیری و روزی بیری دا دا خسن زینه باکی با دن با جردن مرگا خو جردن تاکی دا جانت خلق با کول <سؤال> جردن دا ویختون اطاکی مرگا کول گا بیگیلی random pa sirat al taraf bi sarabiya wa khulaf az che nazarona be haqiqat ida yana atra aw zura le khuda taraf da tara ba yeishi ha ga da khulane matnari ha ga ma tu a guran di yawmi hisab da khul khushalai bi kitab sarawade ke liye shudadi be wazibah kiyamah kitab sabadar دا خوښه لري د اتحاديه تاسو وروابي کې ديشه ما وژله په هغه ان ها دا دل. لا يسكن دا ما لري وژله په وژله په پار ان ها دا لا يسكن بخششته زمانګه رزق ته برښشته چې تاسو ته درکو ما لهو من نقاط نږدې ختمه د لاسې دنګي دا خوښه دا مورېدل چې د نیکانو دا په اړه ټول فشاري خبلتا افتا وَإِنَّ الْإِبْوَارِينَ لَشَرُ مَعَوْا چه دا خوشعاله انتهينيشتن دي فئي دا غم انتهانيشتن فجنات قدر پاق دا خسن جمالاو دا خوشعاله انتهانك دا او پا دوزخي دا غم وَإِنَّ الْإِبْوَارِينَ او بيشك دا سرکش دا پاقا سرکش دا غررق غد دا مشاران توي دا دا دیغتو سرکش دا پارا شرم آب یاو بدت کانا را دن اکام دا پارا خطی کانا شا دیدی بدشو دی بد انجام دید بد عاقبت دیدی اغسی شیدی یا همم اغا دوزخ دید تی اسلام آقا دیب دی دا فریق دیدوزخ تا فا بید بد دید دا غزی دا سطور می دا پار دوزخ ندد زیمشتا ها دا داخ دوزخ شو فليزوقوه ويسا كيوس حميم مغصار جرم يبدو وين يزولي ويسكيوس وآخر من شكله داس نور دي دا نوعدة دينا من ازواج مختلف كسمنا وآخر من شكله ازواج داس نور دا, دا تكليف بابك نور كسمنا دا عذاب يعني يو كسم عذاب بني دا دليجي دا دليجي واخر من شكله ازواد نورل قسمه قسمه دبکه شاند تکلیف سيزونه هذا فوج مختهم معكم يوم التبار يوم شانت دوزخ تلاش جي بو على بلا دلاله باسيران لا باسپيرني هذا فوج مختهم معكم دال دال بلندال تاسو پسې راځي داخلي جنکی د وزختا لا ما حلم بهم سسپيره سپيره شي ان هم سوال الله ويندا را داخلي اورتا د قص سو قران انداز دین دو زختار ته سبختان خان کراغل نه ګموم خو لارو پس سو قران هاذا فوت هاذا مفتحمون معاكم داخلی دون کی دیتا سسارا لانا حما مهن ربتش سپیردش انہم سوال اللہ دا باقا مشاعر یاو دلتاوه انہم سوال اللہ بید پول او چا بارتا سیا دو چا بارتا سیا دو تاسو غرکوی لیڈران دا رستنی خلق غرکی لیڈر مزید کی تو دنیا کی آخرت خوی دا دنبرو لگیوی خو دنیا کی راس پیر غرکی گورمار دا گورنو باسی ختمار دا خطنو باسی گلکار دا گلکارنو باسی مزید اغیق إن الله وإن الله وإن الله قالوا <تصفيق> بل أنتم لا مرحبا بكم تاسس في رشي أنتم قدمتموننا تاسس را في شكره دا غم منتح تاسس را غم دا منتحات داس تاسس القرار بغ زيدي داس توبنا لطار عص قالوو بیا د بیوي دا کشاره خورا داغم چې مونږته چا را پیششکي عهغله دوچند دوزه خووررک دوچغا بر قالو بیا هم ره بر دمونه من خ دملنا هذا چا چې راپېښ کړې د د غممون کا چا چې مونږ د خو به رسون دلاره نوخکیو چا چې د نیکې کی د خو د رسون د خوکم په تاسو سره ځان باندې زیات کې خدای ویل د چن آزاد دا ور دنیا کې خبير خلق وي چې موږ ور پورې خاندل موږ هغه څیر غانل هغه شي شو خدای له با شي شو چې موږ یې مون چې پېسکې نه نه نه کار خلک پورې غنغان کې څوې دا خان پسې پی څوې دا پوسې ټول کار نه کړي څوې دا تاسو په خنه څو څوې څو بيو یوم ان توي وقالو د اقا سره مې ولتون مالنا الله دا وې ني نه مونږه بسري افسوس طوال جنا بوي وې ني او کنان عبدهم من الاشعار <سؤال> چه مونگا بان لغیف دنیا کی دا سپیرونا اچه مونگا ورطا سپیروی اگه خلق ولی ویشتا اس پا دوزخ کے چه رانگونه نگی که مونگی بینونا داخو مونگا لطسیون چا تان سپیروی چا تان خرام چا تان بیکار بی اگه اگه من بختاو بی اگه مونگا چه دا تول جان نزیات و وقالوا ويبوا بالصلاة ما لنا دا والي سوشي فمو لا نرا رجالا نوين من غدي سري فرنا نعبدهم من الأشراح شعب من, من غلطة دنيا كذا سبيروها اتخذناهم سخريا من غلطة غلطة طوخة اتخذناهم سخريا من غلطة طوخة من غلطة طوخة من مونگینینو امزاق یعنی نشت دلتا امزاقت عنهم الابصاع یا کگیلی داریده لیدون استرک زمین یا اشتغمون که تحکارنا یا مدر آماری مخنوی یا اگلی اغسی شو افخالا چی مونگو که دنیا کس پیوردان چی راغنی نوی او که مونگ تحکارنا اخوا پخبرو دابد عفصوص تغیران یو بلتوه یار خلق چمی بورکو رحمد الله مخوص نشتا خوریوی انا ذالک لحقون تخاصم احل النار دا جگر د دو زخیان حقر دا باقیل دا پینوات پر او بے یو بلتوه انا دا اخول بیان دا حق رشتونه شاگر تخاصم احل النار اعباسو جگر دا دو زخیان دو یو بلتوه خوری پانگل دو ساتی الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام علينا والسلام علينا والسلائة والسلام علينا وعلى آله الطيبين وعلى <تصفح> صحابه جمائم فتع ستایادینو د دی سورت ده سورت سعد طاولنا ده حضور مبارک ده حقانیتا ودفیهم برائب بیان ذکر شعور سواد والقرآن ان ذکر با اللذین کفروخ عزت و شقاق خمح من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناس وعجبوا انجاهم منظر منهم فقال کافرون هذا صاحب انقداغ دی فدی تعجب کی چخدید اتعافت بیت غبی دا قوم او دا جنس را پی امبر رای نبیوی دا خود رو جندی عجعن الالحة تیلاهم واحدا انها عجاب یہ پرور خدا ہے یعنی او خودیش دا درس واش پیته ور پرویدو نو دا د حضور مباعد حقانیت او دا رسالت بیان او دا فرد صورتنا دا خیر رکو دی کی به د حضور پاک به حقانیت او دا رسالت بیان دا عام صورت خلاصہ د حضور د رسالت حق بیان آداب پی امبارانو ذکرم پدے راسرے چې حضور پاک دا هر کله بیان چې کيده عادت د خبرې لپاره کوي او دا قانون د پاره ده غوښتنه لري خو دا پلتفورم ادل تک د غوښورې پات د خپل انیت یو دوه علامه هي او ولکه دا هر کله بیان چې تاسو پکو دا خپل زماره خپل انیت نه حل چې دا لپاره ګیندملایاله کې ستاسو ته ښار کی چې عالمي بالا کې صباح کې د آدم علی سلام د پیدایش په اړه نه ما کوم نوما دا چانل د کېری نه ما تخره په واه کړی دا وړاندې بیان وکم به اور تخره آدم علی سلام او د شیطان د سجدي نه ورنکار کول او جمعان بیان وکړي د وزورو ټاک د پار پسې ګرځي او دا کافرانو دا 파را د ایبرز زریاع چا دم علی سلام په شیطان د تکبر د ودنه سيګنه را کړی حسد دا ژوندو نو دا کافرانو چې تان منی دا تاسو حسد کړئ چې دا په زمونږ برښتې او د قام او د تربور بور سړې نه دي په هم برښو ته د مو لوي عزت حاصل شي او مونږ ته حاصل نشو دا وجنه تانه انکار کړئ فَكُلُّ طَوْرٍ تَوْهُ يَا يَرَمْبَا إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ زَفَرَ دَافَةً يَرَوْنَ كِيمْ سَاعُ دَفَا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْقَهَّارُ نيشتي خدای مگر د غیور وی خدای چې عیاډ یو د وی قهر د قتات خاون زتاسو د دغه لې فرېت د قهر او د وی طاقت خاون دي دغه د مخالفات نه یو رب السماعات والارد وما بین هما چه اغا پالون که رب داسمانونو دزمکو ده اغا پامین ده دی بارو که چسی دی نغیر ٹولو عزت خانده ده غلبه خانده الغفار چسنگ قهارم ده نغفارم ده بخون کم ده قول اللہ نبو انعزیز تورتنوه دا گور یولی حقانی انتم ان هم عردون تاسو دا دین اعراس که مخلقه خبر دا حضور دا رسالت خبره ما کانا لیا من علم بالملائل علا ما تا نو دا عالم بالا از یختصمون چه کم وقت دوی بحث که ملیکو او دا خده پاک بحث مبعثا خده تی تعبیر پا بحث که ملیکو دا خده ویلو صورت بخر کی ذکر شوی چیزی او مخلوق پیدا کم انی جارن کل یون نائب پیدا کم اغیوی خدای داس انسان پیدا که شاہب خون خرابی که ریپاک برتوی ما تارس مالی مارس دا ویداری بحث مبعثی ما تخویلنو شیب عالم بالا کې بحث که دا ایوحا علیہ ما تواحی نکی گیمہ کرده دی خبری انما انا نزیر مبین جیز ستا دا ترخنا ایوحا علیہ ما تواحی یاو یرون کی واضحا صاف صاف بیان در تکون ادا غی پواسطه تاسو یرون اگر دا ملائی علام بحثو یعنی زمان کار سیف انگار دا زیچ سین دا بخنی پیغام تاسو پواسطه کې ابالا کی سب بحثو تخبری نسانا چستا پواجه یاو لی ازتمن مخلوق سپیرشیدی چی اگر شیطان ملیکو ساگر بیده جنات کې ما زه کوله فاستاله او جن خضيره سو اقريو دي ليله کړه هغه د دربار کې قسم خورلې چې زه بد انسان فارغ وره نو تاسو د پسې را ونی اي وحاي ليا ها اس قال ربك للملائكه فاوح کې چې او رب من دين ز پیدا کوونکو یو انسان در ادخاقنا در ادخاقنا یو انسان جو رول وارم فا اذا سویتو رو پاوخ کی چده برابرکم ونفختو فیهم روحی او پکوام پاکی اخپل روحم در انسان روح تقوی اخپلوی دان پا نثبت کی در ازد تاپارا زمال ترفب یو روحی له ساجدین طول پروزه دتا پسجده پولورتا سجده او که نو انسان پیدا شو نارا خات پخور که خدای پاک جوه کش پیتر گزه و گده و گزه پلن دیره بودا پزمکا پروتو کلچی خدای قستنو روحی پاکی پوپا مدوارا غد کتو انسان تجوش ده خدای پاک برا باطله نفصد جل الملائكه كلهم اجمعون نسجدوا كلاملائكه طول با اتفق الا ابليس ابليس نكر ابليس هذا طول مش شيطان نمعذابين او حارس او كن ابي ابو خطر ابليس اينا استقبرا تكبرك وكان من الكافرين وضع لمنكرنا لدى عزتنا ينقاكم قالوا ورد خذباك يا إبليس يا إبليس ما أمنا كان تخصده سيشي ما نكرت ده, ده سجدي كلنا لما خلقت بيديا أغاك كل عزت من مخلوقتك ما بخفل دولة سنو ده قدرت جور په د خدای تعالی صفاتو نسبته لاس د خدای داسې صفته چې چا سره تعلق راشي هغه عزتمن من نو لاس د خدای داسې نه نه کده مخلوق کوشم دا د خدای صفته نه دي ما دو دولا سونو د قدرت جوړک خدای کار د توبه او نه په جنت کې دا خپل لاسونو کار لري او توعت چېږي پخپلو خپل لاسونو او آدم علی سلام پخپلو خپل لاسونو جوړ عام احل حق دا دی تاوین نکی و ید دی ید دا خده صفت دی دا نو ما دی پیدا که پخپل و داسی میلی شیفت دو دست و قدرت پن استقبر که تا تکبه که ام کن تا من العالین یا تو پرشتیا دو چه تو خلقونه یعنی دا زان نده زان تلوی وی او کنا ی پرشتیا لوی خده تا خرس ما علم دی ودا د مکالمه پښිකريته خدای تاسو کی چې مخلوق ته خبر شي فعل دی وی انا خيرم نو خدای زړه د ننغه ژوند ته څنګه سړي جوړه ده حشادن خلق من نارم او خلقته من تي تا پیدا کړې معنا را اوره او دې ته پیدا کړې ده شیطان کې دور هیڅ زیاډه لکه انسان کې دخهټه هیڅ زیاډه انسان دا هم تخوانه پل صفاکی بی سلور اناسر وی بیار حیوان بی سلور اناسر نا جور ده خور نا, و, نا و, و اور نا خو موجوده پل صفاکی وی بان می اناسر ده زموی نو پاسپورت یا وزای چاگین دا اور جوری که دا تیلی که معچست که پا بازونو که دا چی؟ دقشا انسان که خطا دا. نو خط یو حساب پکیده این یو بو پکیدی دوست پنی د پکیدی دو, دو دی دی چونی ازا پکیدی فاسپورت پکیدی نو ازا پکیدی دقشان شیطان دو ناری مادین جورده آگا حساب پکیده بابا نو ای زدخ دیده او نپیدا کرده آگا دیده خطی نپیدا کرده خالا خدای پاک ورته وې تا حکم سپکایو کو تخروج مين ها اوسه به جنت نه نه کړی ترټول شی و سپيري وان عليك لا يوم الدين پور حال دی و لا يوم البعث خدای مهلت را کما ته دروازه قیامت پور خدای خدای پاک ورطویزه جند می درک یا وقت پوه او دنبی شیطان د ده دیتورو نیکو اقا د ده دنور بال بچه پیدا کی گمری خال رب ده خال ویر بزما فامزیرنی لا یومی و باسون محلق را کمال روزد قیامت پوه ره خال فنک من المنزایوین خدای ورطویزه تعالی محلق درک لیشو الا یومی الوقت المعلوم روزد و وقت مالنده